Щось таке, чого ніколи не чув і не бачив жоден каскар на світі, бо каскарі звикли мислити стандартно та передбачувано. Я витримав паузу і подивився на бабусю. Її очі всміхалися, бо вона знала, що я, напевне, вигадав щось цікаве. «То що сталося?» – запитала вона. «Зло помирилося зі злом і стало добром», – сказав я. «Як це? Поясни». «Ну, дивись, автор же не сказала нам, чому прадавні вороги ненавидять одне одного, правильно?» «Не сказали». А сталося те, що дракон побачився змія, зрозумів, що їхня давня суперечка не вартує того, аби вбивати один одного. Він трохи розчулився і сказав, «Змію, пробач, що колись давно я кипкував із того, що ти не вмієш літати. Мені дуже прикро, що я тебе образив». А змій йому тоді відповів, «І ти мені пробач, що сказав, ніби ти курча боягузливе, бо не вмієш плавати. Кожному своє. Я би мав бути розумнішим і змовчати, але не стримався і відповів тобі образою». Словом пробач. І ти мені пробач. Так двоє прадавніх ворогів стали друзями і зареклися ще коли-небудь ображати один одного. Решті вони сказали: якщо ви зараз не порозумієтеся, то ми за себе не відповідаємо. Зрозуміло, через це всі між собою помирилися і стали друзями. Траплялося, звісно, що вони сварилися через різну дрібноту, але до війни більше не доходило. «А що сталося з головним поганцем?» – запитала бабуся. Йому сказала, що він ні на кого більше не наганяє страху, через що він автоматично перестав бути поганцем. Він усім щиро подякував, сказав, що в нього з душі камінь упав, бо йому самому вже набридло бути поганим, він давно мріяв вдягнути костюм Діда Мороза і потішити дітей подарунками. Бабуся сказала, що моя кінцівка їй подобається більше за оригінал. «Ти знаєш оригінал?» «Звісно, інакше не бути мені бабусою». Вона сказала, що коли я виросту, то може навіть стану поетом чи кимось на кшталт того. Я сказав «побачимо» і побажав їй «доброї ночі». Гачок. Я не думав про те, щоб такого мудрого відповісти татові на його складний лист із багатокутником і знаками запитання. Не буду казати, якщо чесно, бо й без того пообіцяв вам бути чесним, але я вважаю, якщо чесно, що чим більше думаєш, тим гірше стає на душі. Знаєте, це як дуже довго тримати в холодильнику овочевий суп. Рано чи пізно він прокисає і мусиш його викидати геть. Тому бабуся завжди варить такі супи, які ми змитаємо за день і просимо добавки. Я вважаю, що думати варто тільки в контексті фантазій. Але я би не назвав це думкою і взагалі вважаю, що думати отак, щоб думати, неможливо. Я маю на увазі те відчуття, коли в голові лунає якийсь голос. Я пробував, у мене нічого не вийшло. Може, тому що малий, не знаю. Але мені здається, що ти або уявляєш, або ні. Якщо уявляєш, то це картинки, а якщо не уявляєш, то це шум та якісь ошурки від того, що могло би бути думкою, але нею не стало. Я взяв татового листа і ще раз уважно на нього подивився. Оцей мастак, що вигадав знаки питання, думаю, був дуже мудрою людиною, але дуже лінивою, бо відповідь можна отримати тільки опанувавши те, що в тебе викликає сумнів чи занепокоєння. Я не маю на увазі різні там дурищі, типу «Ти що, слабак? Ану, стрибни на голову в цю річку». «А, не можеш, тюхтій!» Я більше кажу про якісь дуже важливі речі, такі як лагідність або любов, або фантазія і таке інше. Ця людина постійно мала якісь картинки в голові, і в неї точно все було гаразд із фантазією, але, можливо, вона просто не любила виходити з печери чи з кімнати, чи де вона там жила, або не любила людей, або була хворою, не знаю. Але через неї тепер усе людство, а особливо мої мама і тато, страждають, не знаючи, що робити далі. Думаю, цю людину може виправдати тільки одне. Якщо вона, крім знака питання, вигадала ще й знак оклику. Думаю, вона й вигадала, та мабуть не для відповіді на щось, а для підсилення своїх почуттів. Знаєте, дружина до нього така підходить і каже, «Ти вийшов на вулицю та подихав свіжим повітрям, весна і все таке». А він їй відповідає, «Іди геть, не заважай, я хочу лежати і думати». Щоб бути переконливим, він ці слова голосно прокричав. Ось так міг виникнути знак оклику. Але якщо ви знаєте справжню версію його появи, то не смійтеся дуже сильно, я ж дитина, мені дозволено таке вигадувати. Ще мені здається, що на все треба дивитися з трьох сторін – збоку, зверху та знизу. Це ще одне підтвердження важливості цифри 3. Я думаю, що їх іще дуже багато, тому попрошу маму купити мені енциклопедію, з якою я зможу про все це дізнатися. Коли я подивився на татів знак догори Дригом, то подумав, що він дуже схожий на жінку, яка кудись квапиться у своїх справах. Я домалював знак у дві руки і дві ноги, і вийшло дуже навіть нічого. Але хіба це може щось пояснити? Типу, знак питання – це жінка, яка йде у своїх справах і ніколи не повертається вчасно. Якщо я таке не пишу татові, він подумає, що я об'ївся залепуги і порекомендує мамі давати мені ліки, або я прийшов до тями. Тоді я подивився на знак у звичайному вигляді – і побачив у ньому півдня.